Om lidt sender radioen et program, som er svært upassende for de yngste. Vi skal derfor advare om stærke lydbølger og forstyrende sprogbrug. Hvis dine børn nogensinde skal lære om blomsterne og bierne, så er det nu. Universitetsfrageren præsenterer et hormonelt springvand, alomre, spekulationer og lyd og lyd og nysgerlige. Ved Marie Louise og Anders Hagen. Oh yeah. Velkommen inden for... I Puderummet. Poderum. Har lugt dig lidt af brudt? Har lugt dig lidt ja, Velkommen til den her lækre torsdag aften. Trine, du er også med os? Jeg er stadigvæk med. Oh, Stoguilpussen, ja. den ruller jo igen i aften. Den er i Canada. Vi er alene fra finten. Og det er lidt af et flow, synes jeg. Det er jo torsdag. Det er meget torsdag. Det er rigtig meget torsdag. Der kommer børnepenge ind i morgen. <laughs> Katy har fået en ordentlig røvfuld penge tilbage i skat, har jeg læst. Godt for ham. Det er, øh, det er sådan lidt øh, de smukke menneskers dag i dag. Hvad betyder det? Det betyder både Zac Efron og Frey B.A., de har fødselsdag. Au. Tillykke. Ja. Og så er det faktisk også øh, vores kære Jean-Claude Van Damme, der er fødselsdag i dag. Ja, og det, det betyder faktisk en hel del for os. Yes. Han er jo øh, noget af en bad boy, kan man det sige. Han. Det er han. Og, øh, nu er du tale om bad boy. Det skal faktisk handle lidt om Bad Boys i dag. Meget. Mest faktisk. Alt det, det kan få I lov at høre meget mere om lige om lidt. Og først så skal vi lige høre et øh, nummer meget apropos. Bad Boys med indersøgning. Du lytter til puderummets podcast, Dit Radiofoniske Fix. Jeg ægte meget Jeg er rigtig, rigtig meget stødt nu. Et stykke med Bad Boy et lægger lidt stykke med padbrok. Ja. Nå, Katrine, vi har jo et spækket program. Ja. Det har vi. Øh, vi har vores SMS-tjeneste med Emil Falk. Den vender jeg lige tilbage til. Så har vi klar Oliver. Vi skal have uddelt et nødkondom. Vores øh, perfekte mennesker klar, Oliver. Ja. De øh, sidder derude som altid klar, øh, lidt lettere øh, hænger med hovedet. Men det er også på grund af alle hullerne. Ja. Og klar øh, Oliver, de skal over når vi er færdig med at sende. Vær de perfekte mennesker. Det skal de. Og de skal øh, måske måske ikke have nogen tatoveringer i dag. Det, det må vi finde ud af. Det, det ved jeg, at du har øh, fundet ud af, faktisk. Øhm, ja, for lige at vente tilbage til Emil Falk, den synes jeg gerne lige, at, øh, at vi, vi ligesom skal informere. Om. Vi har den her sms-service med Emil Falk. Der er noget forfærdeligt. Ja. Emil Falk, han har været på færgetur med McPeak. Øh, ja. Den opmærksomme lytter ved jo, at det er Emil Falks far. Øhm, man kan ikke rigtig, altså hvis man går ind, vi har prøvet på Instagram set, hvad er der er sket. Øh, hvorfor kan vi ikke få fat i Emil Falk? Ingen ved det. Vi gætter lidt på, at han er blevet fanget i Begini Nielsens Love Killer. Højst sandsynligt. Et sted i Nørrejylland. Ja, man ved det ikke. Ja. Så sker der noget mere. Vi De har et noget der. kondom. Vi skal have hoveddelt. Øh, det gik til helshundning smidt sidst. Hvem går det til i dag? Det der er nogen, der spænden. har for at knalle. Det er der i hvert fald. Så øh, synes jeg, at øh, vi bliver nødt til at fortælle, at vi har jo fyldt æderen med Bad Boys i dag. Ja. Vi får på besøg af et band, som er svært, svært glad for ham her. Yes, jeg finder, øh, jeg finder lige et klip, så kan lige hænge på to sekunder. Jeg hænger lige på to sekunder. Det er et band, der øh, på deres seneste udgivelse har kastet deres kærlighed over en vis kendis. Øh... Jeg siger ikke for meget, hvis jeg fortæller, at han har blod blod. Er du klar sammen? Jeg er klar. Det her, det er ham. No de no, ja. noget der? Der skete noget der. Den opmærksom, seer, lytter, kender Royalisen Bodil Cat. Bed. Hvem det er, vi har der er tale om. Det er jo ikke Bodil Cat, Nej jo, nej, men Bodil Cat, ved hvem det er. Det er ja, der det er prins Henrik. Men det er ikke ham, vi for eksempel Det nogen, der er meget glad for ham. Det er det. Det er, det. Det er Flores Madderflapper. Jeg har kimet Tobias ned. Det er vist ikke uh, for let at sige. Uh, de var på vejen til B3, og jeg sagde, hey, kom ind til os. Og de sagde nej. Men nu er det ham. Og det er jo fordi, vi skal snakke lidt om bad boys, og vi skal spørge dem, hvordan kan man genkende en bad boy? Og vi tænker, det ved de lidt om, fordi det må de, de har en masse tatuering og sådan noget. Ja. Er det Jo, og dem skal vi quiz lidt med. Vi ja. skal lege lidt. Vi skal lege porno -leg. Det skal vi i hvert fald. Sidste gang, der øh, gik prisen jo til øh, drenge på Shit Happens. Der det var gjorde det. Vi bliver nødt til at have den danske befolkning. Vi skal have noget oprejsning. Ja, vi må der en, en lidt kvikkere lytte med ja. den her gang. Ja. Men øh, jeg synes, vi skal starte stille ud ø øh, føle østrogenflodet og her øh, nå sidste dig. gang at vi er kun damer i studiet det er rigtigt så vi skal høre I'm every woman and Whitney Houston. cute Du lytter til en puderummet podcast 1000 1000 tak til Whitney Houston Vi bliver nødt til at skifte om til kanada vi skal, om vi skal jo der hele verden rundt i dag. Der, ja, vi skal jo faktisk hele verden rundt. Skal vi. Vi, skal vi har til, været med backpack Peck i Nordjylland. Det har vi. Med pack og Bridget Nielsen og... Emil Falk. Og Falk. Vi skal også videre til en gut, der sidder i Franke. Men lige nu på skal telefonen. vi live til Canada. Jeg skal lige øh, over og stikke noget i i to skulder. Det lød forkert. <laughs> Men det var det altså ikke. Det var bare Anders, som sidder i den anden ende. Hele vejen fra Canada, Toronto, har vi Anders igennem, tror jeg. Har vi det? Ja. Anders? Jo. Ja, hallo? Ja, vi har Anders igennem. Anders, kan du høre os? Ja. Ja, det kan jeg godt. Den kan er du er godt svært, det? Som det plejer at være. I er jo altid meget svære i en øregang, jo. <laughs> oh, du åh, han hører kun så sig. Jeg, jeg. jeg har savnet Anders. Hvad går du at lave, det med, at Vi har det godt. Men det er også jeg fordi... Står der... Står der menstruationskopper og femenablad ud over det hele? Jeg har lige taget shot. <laughs> I har shot vi... af det? Ja. <laughs> okay. Et shot, shot med instruktionskop? Ja. Mmm. Du skal ikke uh, gå og spille så snart, fordi du går jo og mænger dig med Justin Bieber og Abel Levine derovre i kalderdag. Det gør jeg, ja. ja. Er det sket noget spille? Og, og, og jeg vil sende her, en herre faktisk tidligere verds på uh, det program, du lavede før. Det hedder gange uh, før fredagen jo. Der gik i graven jo. Vi lavede i graven. Det døde. Han sidder lige ved siden af mig. Lars Lund. Hej, Lars Lund. Så, uh, så det er rigtig godt. <laughs> og Lars Lund har <laughs> ikke tænkt sig at sige har ikke lyst til at sige noget. <laughs> Men øh ja, har jeg ikke styr på det vi har savnet dig rigtig meget. Jeg har savnet dig, selvom jeg plejer at ude i makken. Vi har fyldt mm. vores liv med rigtig meget mænd. Ja. Vi har kun inviteret mænd i studiet, ja. siden du så taget afsted. Ja. Okay, jamen, det er jeg glad for at høre. Ja. Ja. Så vi er blevet holdt godt nede. Hva, hva, hvad skal I lave i aftenen, så? Vi skal lege. Og Prøver du at høre noget? Nej, nej, det må du ikke. Men vi vil gerne vide, Anders, er der ja. nogle bad boys, der render rundt over Canada? Okay. Anders? Er der sket noget spændende der i Canada, Anders? Der mange bad boys, skal jeg der er... ja. Det er der, det er der, det er der. Altså, jeg har været på en lille erotisk rundtur, vil jeg kalde det. Øh, startede i uh, verdens bedste by, New York City. Øh, ikke til at finde men New York City her i uh, torsdags. Faktisk for præcis sådan uh, to ugers tid siden i dag. Domentlig ja. altså... Jeg sendte puderom sidste gang, jo. Der sad faktisk i en flyver. Øh, der var jeg på par dage. Skide godt, skide lækkert. Laved lidt research på et specielt kvindepyndet. Øhm, og så prøvede jeg til Montreal. Øhm, Nordens Paris i Canada. Alle snakker fransk, køber på smarte cyklere. Øhm, og så vendte jeg så snuden mod Vest og tog til uh, Toronto. Godt. Som er uh, bedst kendt fra den utrolig høje Fallers-symbol, som er CN Tower, som ligger midten af byen. Cirka 600 meter høj. Mm, Fallers. Jamen, ellers, ja. Det ser jeg også lige, de da så dig. Men, men Anders... så, og, og så på... Øh, ja? Nå, var du flere steder også? Er der mere? Øh, nej, det var, det, var de tre, det var de tre kardinalpunkter. Okay. Øh, ja. Og så, øh, så på søndag, så skal vi så til... Hamlet, tørn hedder det, og se øh, en, en fyr. Jeg ved ikke, om I har hørt uh, Han hedder Bruce Springsteen. Han uh, er af restauranten, og han det gør, lige lige det. Hva, er det sådan noget hiphop? Ja. Ja, det kunne godt kalde det sådan noget, en ny uh, R&B machine. Ja. Cool. Cool. Shit. Jeg var sindssygt glad for at han flash. Så. Ja. Ja, han øh, har jo også ret vild med Men men Anders? Ja. Lover du at komme tilbage om 2 timer og lave radio mere igen? Ja, jeg har fået mange lukrative tilbud herovre. Det kan jeg ikke skal der ikke blive bleg for at sige. Eh, uh, specielt det lokalradioen herovre. Det Kiss FM hedder den. Uh, den. den har jeg da den har da lige at få det, det morgen show. Sammen med en fyr, hed RICO. Men, øh, men havde de, men, de jeg nogle jeg rapporter? Øh, det havde de vist ikke Nej, super. Så, øh, så nu, jeg, jeg, jeg tror sgu, jeg vil have været med øh, snuden på tirsdag. Yes! Det glæder jeg rigtig meget til. Øh, Anders, har øh, du en gave med hjem til os? Ja. ja. Jeg ved ikke, de her kondomer herovre kender det. Og Nå, menstruationskopper så... og hvad de ellers siger, jeg er glad for. Men, øh, Perfume er lige ret. ret. Kan, kan du Bieber med, øh, med i stedet holdt være ude i lufthavnet, så kan det godt være, at lige kan finde en... En ny kendt mand. Vi vil gerne have, du tager Justin Bieber med hjem til her. Ja, ja, jeg, jeg, jeg prøver at fange ham, så. Okay. Det lyder godt, Anders. Jeg håber, jeg styr, jeg håber at familien styrer på det derinde. Har vi det? Uh, det er knap, hvor du tryk på, når jeg skal snakke. Ikke? Det håber bare, at det lyder. Ja, det har jeg ikke så meget at styr på. Det hjælper Sara mig med Anders, vi glæder os det. rigtig meget, til du kom hjem. Kan du have det dejligt? I lige måde. Og helt slags til Lund, ikke? Helt slags til Lund. Hej, Hej. Uh -huh. Oha. Bare at høre en stemme. Ja, men jeg kan ikke holde lov så skønt at sætte et stykke Grandmaster Flash på. Jeg, jeg kan ikke. Ja, det er det eneste der går i går som hører nu. Ja. Buderummet. Asti, Anal Det var da det sidste jeg snakkede oh. om, synes du? Ja, klart. Det synes jeg. Nej, også lige det musik var. Mm. Æh, der sker noget vildt lige nu. Tikskatter. Eh, vi har lige hørt en sang. Ja. der hed fra fra far, far, far" det synes jeg er ja. lidt mærkeligt navn. No. Det er ikke så, men lækker lækker. Og vi har de her to skønne dukker, der stående har stående herude. Klara Klar, og Oliver. Klara og Oliver, de fik deres studie sidst. Det perfekte ja. studie. Medicin og Jura, meget fantastisk. Ja. De har fået en skulpturelt undertøj. Det har de også. De har fået en lille trimmet dusk. Det har de også. Og nu skal vi høre, om de skal have en tasovil. Det skal vi i hvert fald. Og jeg har fået en øh, ekspert som skal fortælle os om de hvis det hæder Ellej. og ja. hvem er det? Ja, han hedder Dominik Boucher. Han er sociolog og professor ved Sundansk Universitet med speciale i samfundsforandringer og kulturforskelle. Det lyder det lyder flot. Åh, oh, der skænder Dominik, kan du høre os? Ja. Ja, du er igen. Det lyder dejligt. Har du hvor, ja. hvor er det du befinder dig henne i verden lige i aften? Det er de Egypten, ja, mailangt væk. Me lang væk. Me lang. Ja. Vil du ikke fortælle os, du er jo ekspert i tatueringer? Ja. Nej, jeg er ikke ekspert i alt muligt. <laughs> <laughs> Hvis jeg var ekspert i tatueringer, så ville det være irrelevant og Inter interessant. Man skal jo mere interessere sig for, hvordan folk øh, forholder sig til hinanden, og forholder sig til øh, omverdenen og samfundsændringer, og hvordan de overlever og, og spejler sig i hinanden, kan lide hinanden, kan ikke lide sig selv og sådan det er mere det, er ekspert i. Okay. Ja. Men så fortæl os lige præcis med tatoeringer. Jamen det, jeg synes er interessant med tatoering i dag, det er, at det afskiller sig fra den måde, hvorpå man bliver tatoeret før. Altså, øh, der var en gang, hvor det var gruppen, samfundet, der, der angav, hvad man skulle. Altså, hvis du skulle for eksempel i kropudsmykning i i øh, stammekulturen i Afrika og andre steder. Hvis du skulle være en jager eller et eller andet, så, så skulle du ud igennem en prøvelse, og så skulle man markere din krop, og så fik du at vide fra samfundet og fra gruppen, at du tilhører os. Du er med. Og, og senere, hvis man var i, i, i, i den vestlige verden, hvis man var en sømand, øh, så for at, markere, at man øh, var en del af en sømand, så skulle man markere sin krop. Og på samme måde, Oplever man, at dem, der, der kører på motorcykler, de hilser på hinanden, og de mødes. De har nogle gestoren. Se, jeg er med. Jeg er en af dem. Men mer i dag er det sådan, at man markerer sin krop, men man er sin egen dommer. Man behøver ikke tilhøre en gruppe. Det er meget mere individualistisk. Det er mig. Det er mig. Jeg skal lige se. Altså, tatering i dag, de har mer med en bamse, som man tog med gang. Som, øh, hvor man skulle sove hos sin moster så tog man sin bamse med for at føle sig tryg Nu tror jeg, at tatueringen har mere med den slags at gøre. Det giver... Jeg tør godt tatueres. Jeg kan mærke, at jeg har gjort noget, som jeg synes er okay. Så jeg har det godt med det. Det har jeg det godt med. Det er sådan noget, hvor tidligere det var en ritual. Det vil sige, det kom fra det fælles ned til det enkelte person. Noget af det er et omvendt ritual. Det fordi, man ikke kan mærke samfundet rigtigt. Man kan ikke rigtig finde sin plads. Man kan ikke afskele sig rigtigt. Okay, så, så har så man nu jeg... for markere sit krop. Nå jeg så øh, hvis nu er jeg er en pige og jeg gerne vil markere et lande over for en fyr jeg møder. Hvad er det så, jeg gerne vil signalere, når jeg øh, måske har fået tatoveret en svane på min ankel eller tatoveret et kinesisk øh, tegnsprog. For det første for det første vil du vil markere det over for et fyr, altså der er utrolig mange forskellige typer af mennesker som bruger tatovering på mange forskellige måder. Så du vil tilhøre en minori minoritet, der kan der på og tatuere sig noget for at markere overfor en bestemt fyr. Fordi det, det er du jo ikke rigtig. I virkeligheden, du forsøger bare at, at markere noget overfor der selv, når du bilder dig ind, at det vil have en bestemt virkning over for den bestemte person. Men, men, øh, men du men, har men... også nok svært ved at se, hvor lang tid det varer. Fordi når, når du har markeret din krop, så det kan det godt være, det ikke virker for de andre fyrer, du senere vil møde. Så jeg tror ikke, det er et rigtig godt eksempel. Men hvad så med, med, med drengene? Hvis der kommer en eller anden dreng med en overtatoveret skulder... Øh, hvad, hvad skal jeg se det som et tegn for? Nej, det behøver jeg ikke. Altså, det igen... Altså, nogle mennesker vil tatuere sig noget, der ser, der, de mener, som uh, ser gode i skulder, eller som har en forbindelse med heavy metal, eller har forbindelse med jæger, eller med nogle rigtige uh, uh, nogle drenger, som virkelig kan tåle... Øh, voldelige øh, hændelser, eller som er jo ikke bange. Okay. Men øh, det kan, selv mennesket, som er bange, og som simpelthen ikke kan tåle at blive slået, også statuerer sig på den måde. Og det er det samme med piercing. Du kan ikke skælde mellem to personer, der, der piercer. En af dem gør det for at prøve sig selv, og den anden gør det for at øh, efterligne de andre. Og du kan ikke finde ud af, hvem er den originale, og hvem er den, som følger troppen. Så okay. kan ikke altså det, der er særligt ved tatueringer, det er, at det er næsten håbløst, hvad du markerer. Okay. Så nu har vi altså de her to mennesker. Vi har en dreng og en pige herinde i studiet. Og hvis de skal være sådan de perfekte, tatoverede mennesker, ifølge trenden, ifølge trenden for tiden, hvad, hvad vil du så foreslå, at de skulle have? Ja, altså, jeg tror, der vil komme andre trend, andre trend senere. Og jeg vil selv ikke foreslå noget som helst, fordi det er ikke mit opgave at foreslå den slags. Som sagt, mit opgave er at analysere, hvorfor folk opfører sig på en måde i dag, end de gjorde før. Ikke at give dem... Altså, jeg skriver ikke for alle for damerne eller sådan nogle sted, hvor man kommer med gode idéer om, hvordan man skal se åndssværget. Okay. Men har du selv nogle tatueringer? Nej, det har jeg ikke. Har du jeg, har, men altså jeg har også sidste år optrådt på Badesøen med min 25 cm aar med en uh, gelstreng uh, rundt og, og rundt, rundt på Nyborg strand for at den starte en ny en ny trend med Lange, lange are, efter at man har fået skiflet en hofte. Det tror jeg måske, at det er med til at danne en ny trend. Jeg synes i hvert fald, det lyder rigtig bad boy-agtigt. Ja. Du, men ikke? Tusind tak, fordi at vi måtte ringe til dig her i aften. Og vi er meget klogere på, hvorfor det er, man får de her tatueringer. Ja, okay. Det håber det godt. Ja, allige God. Hej, hej. Hej. Pua. Sådan. Okay, det vil sige, at øh, man vil gerne markere et eller andet. Jeg ja. tror, Oliver, han skal have... En, en sleeve, ikke? Eller sådan. Jo, men på en... den anden side så vil han også gerne markere noget, han synes var vildt. Altså, jeg Eller noget, lidt, han synes at, var fedt. jeg har hørt lidt, at ikke? det var badboy-agtigt. Det var ja. lidt det, han sagde ja. med andre ord. Ikke? Og, og hvem er det nu, der er badboy? Hvem, der er badboy? Den ultimative badboy. Oliver Casey? Nej. Nej. Nej, nej, nej. nej. nej. nej. Det synes jeg, den, den, den snak, synes jeg, vi skal tage senere. Okay, jeg ved godt, hvem der er den rigtige badboy. Hvem er det? Sig det, sig det, sig det, sig det. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Jeg tror, han har blot blod lidt træt lidt træt. Han er lidt træt. Det ja, er dansk gemal. Han skal også hallo til og Det skal han i hvert fald. Hvem er klar? Hvad skal hun have? Eh uh, klar, eh uh, synes jeg, at jeg skal have. Noget. Nej, Nej, det bliver det bliver lige for uh, for at se han mig. er hardcore bad boy. Hun er bare klar. Ja, super. Så fik vi eh uh, tatoveret de, de to. Ja, søde, en af for olden i hvert fald. Ja. Os... Klar, hun skal bare have et langt ar, ja. hvor hun til hoftebølskise, så på en randrute i en G-streng nede på Nyborg strand. Sammen med Dominik. Fra en klamt køer til en anden. Her er det OKE med City 2 musik. Du lytter til puderummet, til paslummer til din torsdag aften. Okay, OKE. Okay. <laughs> du må jeg nok sige, det var OK med City 2 musik. Det var det i hvert fald. En øh, rigtig fed video, hvis nogen øh, vil gå ind og kigge. Nu skal vi have uddelt kondom. Ja, jeg har glædet mig lidt til den her, faktisk. Sidste uge var det jo Helle Thorning, der det. havde brug for et øh, nødkondom. Hun havde brug for et knald. Det, havde... det går lidt skidt. Ja. Der er nogle andre, der også går skidt for? Yes. Der og er rigtig mange, den, der går skidt for, faktisk. Og øh, vil jeg lige øh, sætte lidt underlægget musik på. Ja, jeg er spændt. Jeg ved jo faktisk godt, hvad det er. Øh, jeg vil sige, det går sådan ualmindeligt skidt for alle de her folk. Ja. Det er faktisk ikke kun et enkelt menneske, som Nej, skal... det er det ikke Givet. Vi skal have fat i en hel lesion. En hel lesion. Og simpelthen skal have uddelt kondomer i flink. Jeg ved ikke, hvem der skal sponsorere det. Øh, ja. ja, ja. Jeg ved, det skal endda <laughs> har en, <laughs> en <laughs> meget lille pakke tilbage. Ja, jeg tror ikke, der er nok. Meget lille pakke. I har måske regnet ud, det er et land, hvor at det ikke går så godt. Og alle er rigtig vrede. Ja. Det er Kringland. De er forbandet tæt på bankerot. Så er de virkelig. De har simpelthen ikke penge. De skal spare 13,5 milliarder euro. De to næste år. <laughs> de har ikke Merkel kan ikke lide den. Og de kan heller ikke lide Merkel. Ej, de bliver rigtig sure, når de hun kommer på present. De er rasende. Og, øh, altså, de har jo ikke råd til at få flere børn. For de kan ikke, ikke give dem mad. Overhovedet ikke. De, de, kaster, de er rasende. Der er generalstræk to gange om måneden. Der bliver kastet med flasker og molotovkoktaler og marmorstykker. Marmorstykker? Det ja. er det, det, de har at godt med. De det har, har hvidløg, de har så tikke. Og så er det marmorstykker. Gamle skodstatuer, der bliver kylet efter alle... Om ørerne på folk. Ja. Skrid afsted med dem. Skrid ind, Gilla Merkel. Der er lige en mand, ja. der døde også. Simpelthen. Jamen, det var jo det, der skete. Generalstrengen, der var simpelthen man mand, der døde seks timer siden. Ritagsbyrå. Det er udover det hele. Lidt for meget marmor. Ja. ja. Så øh, vi siger Grængler. <laughs> Grængler. Grængler. Grængler. Grængler, stop det der. Ja. Og Slap af. I skal have knald. Ja, I skal sgu knips smerten væk. Det, vi er trætte af Som nu. Som Konni Milto op kan sige det. Ja, faktisk. Så ehm Ringland. Den her. Den er til ja. Huídame me kort tränge til noget. En varm kop kaffe. til en værdig trængende. Sådan der. En anden der godt kunne øh, bruge et kondom til alt det freaky øh, sex, han skal have med burger og strygejørn. Det er Simon Juhl, det der netop har lavet den her sang. Du lytter til en puderummet podcast. Jeg har, øh, jeg har fået masser af gæster i studiet. Jeg har fået fire mænd i studiet. Fire flotte mænd i studiet. Hvem er det nu, I er? Jamen, øh, jeg hedder Tobias, og jeg øh, synger i det band, der hedder The Flores Men of Lava. Og jeg hedder Asbjørn, og jeg er geniet bag The Flaws, med blabber, og så spiller jeg også lidt trommer nogle gange. Yeah. Og vi har taget et par, par venner med, og det er faktisk fordi, at jeg har siddet og lavet sådan en, en dummy til et radioprogram tidligere i aften, før jeg kom herind. Og det har jeg gjort sammen med en god ven af bandet også, som også arbejder med på vores managementfirma. Han hedder Christian Ries, og er måske nok bedst kendt som uh, gitaristen fra Nephew. Boom. Vi mænger os i mænd her til aften. Det er helt vildt. Og, og, og med herovre har vi så øh, på, på den anden side af mig, øh, The Nephew, så at sige. The. Fordi det er nemlig øh, Christians nevø, øh, Mathias Ries, <laughs> som, <jeg> <laughs> som, øh, som spiller i et uh, ungt uh, up and coming rockband, der hedder Woken Trees. Au, au, au, au. Så der masser af øh, rockdrenge. Der er rigtig og kendte drenge. Men det er, lidt, det er jo lidt typisk for os, Katrine, fordi at sidste gang, vi sendte os, sendt, havde vi også nogle mænd med, som sendte radio i forvejen. Og det er fordi vi gider ikke de der folk, der ikke ved, hvordan man har i radioen. Vi skal gider vi kun ikke. have pros. Og det er også bare mere, fordi hvis der er noget, der er galt, så kan vi blive reddet. <laughs> fordi vi er bare to kvinder, som løber kender. herreløst rundt ja. på en mark med noget asti. Ja. Den har vi i øvrigt ikke fået poppet endnu. Det skal I være velkommen til, Nej, I Gud skal til, lov for det. <laughs> Oh, oh, oh. Pøffer, pøffer. Oh, oh, oh. ah, jeg er glad for, at I jeg har kæbt den, Kirsten. Nu, ja. I, nu I, øh, har I noget, I har logget så meget med den. <laughs> ja, og hvorfor er det nu, jeg har logget? Det er jo fordi, at I har udgivet et nyt album, ja. som hedder... Det hedder Kids and Drunks. Ja. Øhm, og det, er jo, øh, det, det, det har vi jo haft lidt fat i. Vi har haft det gennem maskinen. Øhm, og vi vil gerne starte med øhm, at tage fat på en anden kendis, som I også har haft... Igennem vores maskine? Igennem ja. jeres maskine. Det er prins Henrik. Ja, ham Hvad han er han. Er der med jer ham? Han er min bedste ven. Vi mødes tit ofte øh, om søndagen til kaffe og cricket. Øh, ja. Det gad de i ikke? Nå, det var ham! Det nej, jeg ham troede noget musik, der gik gang. Nej, må vi ikke få den igen? Hvad sagde han? Mere. Det er med fugle. Det er nemlig all det right. Det er all. Og right. han er skide gammel. Fedt. Ja, men han er dejlig. Han er, jo, øh, han er jo det, I kalder Danmarks måske eneste rigtige bad boy. Ja, han er altså han er bad to the bone. Jeg en øh, rigtig øh, rockstar. Jamen, han er mere end det også. Han er, han er bad boy. Han er leve mand. Han er verdens mand. <laughs> han er... Øh, han, øh, han indeholder alt det, som gør folk totalt badass. Hvorfor er I kommet til at tænke på ham? I første omgang? Jamen, det var egentlig... Øh, det var egentlig... Fordi vi havde den her sang, som er sådan ret, ret punket i det, og, øhm, og det var sådan øh, vores forsøg på sådan for første gang at kaste os ud i noget. Vi har altid været meget imod at, at skrive politisk fordi jeg tror ikke, vi kan, været, altså, vi kan slet ikke blive politisk enige i bandet. Mm. Og heller ikke løs til at kloge os på det nødvendigvis. Fordi det tror jeg ikke, der er nogen af os, der føler os særligt dygtige til at sige noget klogt politisk. Men at sige et eller andet sådan om det, den, det samfund, vi føler, vi lever i for tiden, som jo et eller andet sted styret af politikken. Øh, ikke avisen, men dem inde på Christiansborg. Øh, og, og så havde, havde vi lyst til at skrive det. Hvor da, da den tekst ligesom var færdig, så tænkte jeg, hvordan kan man finde en titel på det? Det kunne for eksempel være en reference til Sex Pistols, som skrev en sejrning, der hedder God Save the Queen en gang i 70'erne. Og hvad rimer på The Queen? Det gør Henri. Ja. <laughs> <laughs> så derfor får man ligesom sat den ind i en dansk kontekst. Og det, jo, og det passede fuldstændig perfekt, fordi han netop at det her øh, fantastiske billede på... En, der går mod strømmen, mod alt, hvad man får påduttet af samfundet og et, alle dem inde på Christiansborg, hvad man skal og hvilke fedtafgifter og rygelove, man skal forholde sig til. Og, altså alt den her styring af ens liv. Og det er han et fantastisk billede på, at der er en, der bare doesn't give a shit af, ja. om, hvad folk synes om ham. Og han er så i den meget privilegerede situation, at han sådan set også kan stikke <laughs> skråt op, fordi han er en del af kongehuset. På samme de og... regionalstationer i Danmark. <laughs> ja, og det er da dejligt, at han, at han uh, tør gøre det. Mm. Det kan være, det hans franskhed. <laughs> det er det måske nok. <laughs> øhm, jeg synes, I skal holde fast i den med prins Henrik, og så hører vi lige et af jeres sange. Og ja. Jeg vil gerne øh, præsentere det her nummer ja. som er titlenummeret, kan I forstå pås nye album. Ja, det er, altså, det er sådan en slags skjult titelnummer. Eh øh, sangen, den altså, pladen hedder Kitchen Junks og, øh, og der bliver sunget noget om de to ting i løbet af sangen her, der hedder On the Ropes. Du lytter, du lyt du lyt der sidder i puderummet på 95,5. <tryk> Lækkert nummer. You're daddest so drunk and your mom extra like keket, er det sådan? Ja, noget af den, du og må jeg jo lige have lov til at rose jer, øh, rigtig mange gange for det fantastiske underlægningsmusik, som vi kører <laughs> i programmet her? Jo, tak. Det er, det er også nøjeudvalgt. Ja, vi sidder Anders Hagen, der i Tidernes Morgen var inde på øh, nogle øh, mærkelige musik-tjenester og finde det frem. Drenger, vi skal lege en lille leg, ja. øh, baseret faktisk på det her nummer, vi lige har hørt. Det er noget med nogle børn og nogle fuldrækker. Ja. Og øh, vi tænker jo så altså hvis sandheden kommer for fulle rig og børn. Basta den endelige sandhed, den endegyldige sandhed må jo komme for fulde børn. Haj børn. Halv <laughs> nogle børn. Nej nej, så vi kan godt tale gremte om det. <laughs> <laughs> det er okay. <laughs> hvis nu altså, hvilken, hvis der skulle være en fuld rig, det skulle være din far. Hvilken fuld rig vi lige så helser barn af. Oh, det blev det blev den ved jeg ikke helt, om jeg Hvis der var en fuld der var min far. En kændt fuld ja. ja. Nå, Æh, ja, så skulle det da være Henrik. Altså var, <laughs> <laughs> skulle det ikke næsten det? Hvordan <laughs> tror jeg... Må det gerne være en fiktiv mega person? mega fuld <laughs> En fiktiv person? Må det gerne være det? Ja, okay. Skud. Øh, tusind fryd fra midt om natten. <laughs> <laughs> ja. Det <hende> er, <laughs> ja. er en endelig Det er. Han er badass. En skarpt valg. <laughs> Har I nogensinde tænkt over, altså med jeres børn, hvordan jeres alkoholpolitik skal være med dem? Uh, nej. Nej, må være mit svar. <laughs> men, uh, men umiddelbart, så, så, har, så har jeg aldrig set det helt store problem i, i, uh, i alkohol. Sådan, uh, generelt, jeg tror ikke, det er noget, man skal putte i suddeflasken. Men, mm. uh, men, altså, men, men jeg startede med at drikke som 13-årig-agtig, eller måske... Nej, jeg tror ikke, jeg har 12. Måske 11... Er 12. Nej. <laughs> er I nu længere? Nej, oh. 13 -årige. I ved, 13-årige, det er konfirmationsalderen, og man går i forældres barskabe og sådan nogle ting. Og, og i, så igennem min sådan spæde ungdom, der kom der flere flere sådan nogle, altså noget lovgivning om, at børn... Eller man skulle være minimum 15, man skulle være minimum 16, man skulle være minimum et eller andet, for overhovedet at lov til at købe alkohol. Og det er ikke fordi, jeg synes, jeg er blevet sådan I hvert fald ikke totalt skadet Der hvor jeg i dag af at drikke mig fuld som 13-årig Så jeg synes, det er sådan en lille smule ærgerligt Og Men, jeg synes, det er, sådan noget, det, det er sådan noget Det er sådan noget magt øh, Styring fra toppen ja. Det er Men ligesom er det også med også lidt, fordi... gamle Tyskland På toppen <laughs> Fuldstændig Men er det, ikke også lidt, det. er det ikke også lidt, fordi Nu ved jeg ikke, Esbjerg Nu kommer jeg selv fra Sønderjylland, så jeg har lov til at sige det her Der har man jo konsekvent en snab i fryseren. Er vi i hvert fald råd til det. <laughs> Nej, det de men altså men det de, jeg var bare. Men der har for dig været organiseret. Ja. Jeg prøver hjem hos min. Er det er der har vi altså ikke ligge en snap til fryseren. No. <laughs> okay. Man skal vel også snakke om at holde varme på når det, det blæser det ikke helt vildt meget i Esbjerg. Ja, jo. Altså jeg håbløst kommer han. Jo, så en så en en stil pollen for Puha. Så kommer Englands båden ind og så har vi det. Ja, jeg tog jo færgen over. Jeg kommer fra Fanø. Der tog jeg færgen over når jeg kold novembermorgen eller decembermorgen der. Selvom det kun er 12 minutter så stå med sin 10 prins nede på dækket, ikke? Jeg kan lige se det for mig. Gnarly, det er dejligt sygt. Nå, men venner, øh, jeg har været ude og undersøgt det her med den endergyldige sandhed. Fordi at øh, fulde børn må det jo være. Jeg har en øh, niese på tre år. Jeg tænkte, hende mig er ude i skoven med et par guldvejere. <laughs> og øh, derfor har jeg fået nogle sandheder ud af hende. Og så skal I nu? Se, om I kan afgåde, hvad det er, hun øh, siger, og hvad der er i sandheden. Skal vi lige hænge på, Albin? Ja. Er I klar? Ja. ja. Her er, hvad siger det fulde barn? Du kan sten, er <laughs> står, det er et eller andet med, at du kan godt få min sten, den er ikke så våd. Eller, ja, det kommer sådan på, om det er noget, man skal sidde på, eller... Det Øh... Uh, er, er, er jeg der henad? Ja, det er faktisk enormt skarpt lyttet. Det er, at du må gerne holde min sten, fordi at den ah, er ikke så våd. Ah, hold... <laughs> Hvornår holder man sten? Det Jamen, gør man nogle gange. Vi, uh, vi var simpelthen ude og samle på sten, og der var en rigtig fin sort en. Den var lidt, uh, lidt våd, men det var min jæse. <laughs> men ikke så, ikke. så våd. <laughs> Nej, så den kunne jeg få lov at holde. Men uh, 1-0 til jer, skarpt gættet. Hey! Så, High five! <laughs> sådan. Synes vi går videre til den næste. Det er faktisk... Øhm... Høhm... Øh, det, det er faktisk... Ej, jeg ved godt. Det er noget med... Det er noget med, noget med fars kæreste. Ja, jeg ved ikke hvad det første er. Og så er der noget masser øe. Og så er det, så spør hun: "Er far kærste til mig?" Så hun spør i virkeligheden øh, ja, om, øh, hvad er det, der er den der sang om øh, jeg vil giftes med farmand. Det er i virkeligheden det hun siger så. Det det er en bud. What? Det det er <laughs> en bud. Er far kærste til mig? <laughs> det er næsten rigtigt. Det er faktisk ikke et spørgsmål, det er et statement. Jeg spurgte hin hvem er din kæreste? Ah. Ser hun faktisk så, er, så faktisk er det min far, som er kæreste til mig. Ah. Men okay. øh, men skarpt ja, det er det er det der med <laughs> faderkomplekset og til er noget I har øh, ødipus. Ja, har, har I opbygget det før, har I nogensinde øh, dated kvinder der ligner jeres mødre eller Jeg tror per definition at alle mænd finder kvinder der minder om deres mødre og alle kvinder finder hvordan nu, nu, nu, nu, nu, kvinder finder kvinder? Nu finder kvinder mænd, der minder om deres øh, fædre. Så fik vi det på plads. Sådan. <laughs> <Ja>, Faktum. <laughs> Super. Øh, jeg skal ud og finde mig en mand, der minder lidt om ham der fra julekalenderen. Jeg. jeg skal bare have en tysker. Hvem er dem? Olof Sand? <laughs> <Nej, laughs> tæt på. Nå, øh, vi tager det sidste lydeklip, og nu skal jeg altså virkelig uh, spidse ører. Er det bedst af tre, eller hvad? Det giver. Så varm. Skal så varme på. På så varme på. Eller noget med shawarma. Yeah. Kan vi ikke lige finde den igen? Jo, det kan jeg godt. Ja, varm. Er det ja, for jeg er så varm, hov. Får... Ho. Det er New Zealand, så man kan aldrig vide. Jeg har, øh, jeg, øh, jeg har lært min jæsse øh, øh, her at, at synge øh, kit-sange, så, så det kunne godt være noget i den retning. Det er det ikke. Har I øh, nogle andre bud? Jeg kan sige, at vi, øh, vi er uden skov, og solen står direkte ned på det her lille fulde barn. Kan man få den én gang til? <laughs> Sidste gang? Eller, aller allersidste gang. Ja. Ja. Jeg så varm ho! Nei! Det lyder bare endnu mer som en kit nå. Jeg så varm ho! Ja. Nei, jeg har ikke noe meg. <hans> har du bedre på yder, Asbjørn? <hans> øhm... Næh, jeg får varm på, lyder det som om, jeg får varme på. Nej, ved du hvad, I får den simpelthen ikke. I har fået øh, to rigtige, den sidste her, hun er så varm i håret, fordi ja. at solen, den står simpelthen direkte ned på. Tæt på, eller? Tæt på. Børn er skønne, jeg synes... Og de er fulde af vrøvl også. Ja, ja. ja. Og <laughs> ved ja, du hvad, er, er, er simpelthen sådan. så skønne, men de er, they speak the truth. Det må vi simpelthen bare anerkende, sådan at det vil Jeg synes, vi kan høre et om børn, det hedder Kids, og det er lavet af MGMT. Du lytter til en puderummet podcast. Ring ind på 35 32 39 36. Og det, der skal ske nu, det er, at vi skal lege porno eller ej, øh, når der lige har været et nummer. Er I klar til at lege porno eller ej? Absolut. Jeg synes lige, vi tager lige et nummer, lige at mig lidt op. Øhm, der skal ske noget herinde. Øhm, der, der er nogen, der har lummeret på en asti. Ja. Så den synes vi skal look up. Og øh, den næste sang, den kræver lidt introduktion. Øhm, dengang jeg gik i 6. klasse, sad jeg på mit teenageværelse og tegnede balletdanser. Det var en meget følsom pige. Øhm, det var i Sønderborg, og jeg drømte om at kysse på Thomas fra Tandslet. <laughs> og så hørte jeg den her sang. Porno, eller ej? Det er nemlig rigtigt, vi skal til at lege den her lille lej, der hedder Porno eller ej. Jeg synes lige, vi skal starte med, øhm, nu fik jeg lige noget saft i <laughs> viden under den her sang. Så for søren. Hvad der med jer, Blåthavn Gang? Jeg mener, det viser sig jo eller det, det vidste vi sig. måske godt i forvejen. Nej, det, viser sig. <laughs> det er ikke så det. Det er sgu rasme for os. Men Esbjørn aver var en fantastisk koncertoplevelse med Blodhound Gang for ikke så længe siden, hvor vi altså vi blegtede fløj op af stolen, da vi hørte da vi hørte det var Blodhound Gang nummer, ikke? <laughs> og ja, yeah. med det nåede med hiv ting i nødderne og pisse ned her yeah, og var... <laughs> brække ud af scenen, alt sådan noget. Fuck, og, og, og Simon, vores bassist, som desværre ikke er her i dag. Men øh, vi havde en øh, oplevelse på Roskilde Festival øh, eller måske ikke så meget en oplevelse, som, som det var en øh, det route. <laughs> øh, hvor vi øh, hvor vi besluttede os for et eller andet sted omkring klokken 1 om natten. Øh, så beslutter vi os for at nu skal vi bare høre Untis øh, den her Bloodhound Gang sang på repeat, fordi den er for fed og vi øh, skal æder med bare have en fest, og så tager vi et par øh, sprutflasker og navn sammen med vores ven Leese og, og en ghetto og Untis på repeat er sted ud og i ved, rundt og ind og te sig ords ved ind i alle mulige lejer og sted videre igen. Og vi ender et eller andet sted omkring klokken 5 om morgenen, det er blevet lyst. Og, og vi tæller ja, 5, 5, 5, 5, 5 timer her. Nej, en 4 eller 5 har været på repeat og vi har skiftet batterier 10 ja, gange ja. <sødder> <gård> Og så, øh, og så ender vi ved... Det, det år, der var der sådan et sandkasseareal med sådan nogle af de her øh, vipper. I ved, der er sådan en fjeder nedenunder, og så er der ligesom sådan en flyver ovenpå. Eller, altså sådan, så børn kan sidde og vippe på. Og så, øh, og så kommer Simon og jeg sådan lidt op at skænde sig hvem der kan stå på den her vippe længst tid. Vi er jo pattestive, og kan måske stå der et sekund den ene af os, og to sekunder den anden af os. Og det ender simpelthen i festfight, om, hvem der egentlig står der længst. Decideret fistfight mod hinanden, og da vi sådan lige har fået slynget et par slag sted, så bryder vi begge to bare ud i grådet, og sætter os ned i sandet, og klapper hinanden og skrurrer og sætter os. det er bare fordi, du min bedste ven. For <laughs> snak. Ja, ja, prøv lige at recap det der. Og ja, ja. ja, ja. To, Jamen, det bliver endnu bedre. <laughs> der er tre mand, der går rundt i fem timer og høre ondtis. Som kommer i sådan en forkvaklet slåskamp, men andre <laughs> ja. ender med at græde. You know, det ser det du godt... for mig. <laughs> ja, Jeg synes lige, fandme. vi skal åbne en asti på den der historie. Ja, vi kan lige gøre det. Pop den for mig, Det Tobias. kan vi godt. Whip. Så for søren. Historien slutter sig med, at, Nå, vi <laughs> okay. at vi går ned i vores lejr, og synkrom brækker os. Og det var ikke med vilje, men vi brækker os faktisk samtidig. Og siger, ej, nu har vi sagt satme også været så langt nede i sølet sammen, at nu bliver vi nødt til at gøre noget ordentligt mandigt. Og så begynder vi at tage alle de batterier, som vi har skiftet i løbet af aftenen, og bare stå og tyre dem efter et eller andet vejskilt 50 Godt. meter væk. Godt. Sådan. Godt. Det er yeah. fandme mand. Yeah. Øh, jeg håber, at I det er, er bedt, så meget øh, mænd til at kunne genkende porno, når I hører det. Fordi det er det, vi skal til nu. Og jeg har en frisk lytter igennem, håber jeg. Hallo. Hvis, hvis, uh, ved, har, en problem, vi tid, har vi en lytter igennem? Har vi en lytter igennem? Hallo? Hallo? Hej. Oh. Hey, man. Hey. Hvem er det, vi er her igennem? Det er Jonas fra Sønderborg. Hej, hey, Jonas, Jonas fra, Sønderborg. fra Sønderborg. Helt tilfældig. Har I virkelig så langt? Øh, I ikke i <laughs> Vi streamer jo live fra nettet, skal du tænke på. Nå, no, okay. Hej, <laughs> oh, oh. <Hi>, Jonas. Hej. <laughs> Jonas, du er jo en helt tilfældig lytter, som er helt tilfældig kæmpestor fan. Meget tilfældig ja. castet. Ja. Øhm, hvor no. stor fan er det nu lige, du er, Jonas? Øh... Um. Ja, man kan godt sige man jeg bare rundt på lætter hver dag. De er venner. Van kan han læve dukke. Det det brænder elomme. <laughs> ja. Hvad er det? Hvorfor var hvor, det skete Det er på med tatoveringer. Nej, er det dig? Det <laughs> <laughs> yeah. <It> is you. <laughs> yeah. It is me. Amen i Sundervor. Hej Jonas. Jo. Det er Jonas Herting. Det er, er det yes. rigtigt? Husker er rigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. På. Jonas, det er skidehyggeligt wow. at Jeg har set tatueringerne, så. Var du det? Ja. Hvad synes du? Det <laughs> er vildt, altså. Ja. Det er virkelig vildt. Ja. Jonas, det øh, det hvor... lyder vildt. Hvor meget porno ser du med din larva-tatueringer? Det du ikke ikke sige. Hvor meget porno, porno, ser, porno, porno ser du gennemsnitligt med din larva-tatueringer? Den skal lige her igen. Hvor meget porno ser lava-armen? Hvor meget hvad? Porno! Det er der meget. Porno? Ja. Hvor meget porno ser du? Det er et spørgsmål. Pas. Yes. Det, yes. <laughs> det, det, det, det, det havde jeg i hvert fald mig også sagt. <laughs> Nå, men Jonas, tak, Jonas, du får i hvert fald Klogt brug for en, en god fantasi omkring porno. Fordi vi skal spille den her leg, der hedder Pornoleg. Det går ud på, mm. at jeg har nogle lydklip. Og øh, ja. så skal I så gætte, om det her lydklip stammer fra øh, en vidu-snas øh, inden fra øh, lyssky-sider, såsom YouPorn eller RedTube. I ja. saw so years ago. <laughs> Ikke eller, eller om det er bare et helt tilfældigt klip, jeg har fundet øh, inde på øh, det her abonnanse. Og der er en præmie. Oh, what not. Der er en præmie. Katrine sidder med den lige foran sig. Øh, mm. Vi er ude i noget Magic Delay effektivt. Det, det, det er simpelthen øh, den sidste øh. ladning vi har af kondomer ja. fra øh, Johnny by AIDS fondet. Johnny by Man AIDS fondet. Altså Jonas, jeg vil sige, jeg kan se øh, jeg kan se præmien her og umiddelbart hvis du er en single fyr, så ser den slet ikke dum ud. Der er også ørepropper, ikke Jonas. Dårlig. Der er ret mange kondomer, der er noget et øh, massage, hvad ved jeg, og et og et eller en glidekrem. Alt. En ørepropper til øh, hvis du sover hjemme med din søster, ligger ind hvis... Eller hvis hun simpelthen skriger så højt, er ikke. <laughs> At det er den næsten ikke. Er sundhedsskadeligt? Nå, men Jonas, du skal, du skal have en bosser, du skal have noget, du kan lave en høj lyd med. Har du et andet i nærheden, du kan klappe med, eller klaver, du kan spille på, eller et eller andet? Øh, nu skal jeg lige se, hvad har, har du ikke et keyboard, du kan spille på? Jo, men det er Jo, jeg har sådan en vejskilt, og så en Super, vejskilt. Bare et eller andet, sige. Kan lave noget alarm? Lave armen og gør et eller andet. Er det er det er godt nok. Prøv prøv gerne igen. Ah, det er ikke helt Ej. Ej. godt nok. Kan vi ikke råbe noget så? Råbe prøv. noget. Hvad? Ja, super. <laughs> super. Drenge, har I noget her inde i studiet? I kan lige banke i bordet eller altså, vi kan jo hvis I har en slags bankbord eller gaffel eller noget, så kan vi jo banke på den der astiflaske. Ja. Ja, Super. Godt. Godt. Øh, jeg vil spille det første klip for jer. Er I klar til oh. at finde ud af, om det klar. her det er porno eller ej? Og det er første yep. til Mølle? Ja. ja. Oh. Det er det. Det var det, var det. det var det. Ja, der bliver bosset herinde. Vel? Ja, skal Katrine, det? du bliver nødt til at være ja, ja, ja, ja, dommere ja, ja. over, hvem der kommer ja, ja. først. Ja. Det er herinde. Jeg. Hvad bliver der sagt? Ja, der er, porno eller det er, det, er, det er porno. Det er porno, bliver der sagt. Hvad siger Jonas? Ja, det, det er det. Det Jonas siger også ja. Du, er ikke, du gambler ikke. Nej. Hvorfor skal man okay. øh, hvorfor skal man trykke på en knap, hvis er, øh, begge alligevel får lov at svare? Æm, enten fordi at I Det var ikke. Ja, begge to overhovedet ikke ret. <laughs> <laughs> Hverken, jeg sku, der, ja, en, jeg skulle have de Jonas. Det var det var forkert. Øh, nu skal jeg høre hvordan det lød <laughs> lidt tidligere i de her klip. Ja. Watch, well, you are good. Stating thank <laughs> Det er Phoebe. Tak ja Monica en massage i venner. Det er virkelig ærgeligt, for jeg nødigt lige at have sådan, I ved, den der indskrivelse ja. et eller andet sted bag hovedet, det var altså venner. Mm. Nej. Nah. Jamen den får man altid, jeg men lige er Jeg tænker venner McRyan. Der skulle du have fulgt den. Ja. Ja. Det er velkæd i venner. Æ, I har okay. begge to ikke fået nogen point. Nej, det det rækker ikke ærgerligt. godt nok. Er I klar til at Men to nu. Yes. Der er to endnu? klip yes. yep. øh, i nu, så I kan stadig knokle og hale ind på hinanden, ja. så at sige. Jeg spiller næste klip fra Er du lederlig i dag? Ding! Hvad? Det, Hva? det er ikke porno. Der bliver bosset herinde. Og <laughs> Nej, er, der, der bliver sagt porno. Ej, det var du ikke, Jonas. Der bliver sagt porno herinde i studiet. Hvad siger du, Jonas? Nej, Nej der ikke bliver porno. sagt, det er ikke porno. Nej, det, er ikke. det er ikke porno. <laughs> det er mig, der bestemmer det. <laughs> Jonas, hvad siger sagt, du? Det er ikke porno herinde. Hvad siger Jonas? Jeg siger, det ikke er porno. Arh, du skal sige noget andet. Ellers er det ikke sovn. Nå, så siger jeg, det er porno. Super. <laughs> <laughs> øh, ja. Drenge, der har rundet. Drenge, det var herinde. I havde, I havde ret. Vi, okay, vi har et bud på, hvad det så er, hvis det ikke er porno. Uh, det var Kors Sand, der er på besøg <laughs> uh, hos de unge mødre. Nej, det er sådan her, det lød lidt tidligere. Men det er et godt bud, synes jeg. <laughs> Undskyld, jeg bruger ushamerende pik, det her. Den er krøllet. Ja. Ej, nej, jeg har slet ikke lyst. Nej. Det er så er frost. Pik. Det er simpelthen fra et program, der hedder Damen Dyret, at øh, Sara Frost, hun skulle give et håndjob til en orne, så hun kan producere noget sæd. Corny. Nice. Yes. Hvem er Sara Frost? Det er en eller anden Det, vært. det er ja. en vært på program oh. Danmarks oh. Radio. Men det vil sige, at det står nu 1-0 til drengene herinde i studiet. Og er der nogle af jer, der har set en orne-pig? Ja, det det ligner en proptrækker. Hvis man går ind på dr.dk-mama, så kan man se en ordentlig pik live på højtjob. Og det ligner en proptrækker. Proptrækker. Det, det er en speciel oplevelse. Hvor har I set uh... Jeg har set den i real life på en yeah. bundegård. Yeah. Uh, jeg synes nu mere, den lignede som sådan en spaghetti. Proptrækker? Spaghetti? I virkelig. altså... Yeah. Det, det er vel all good, er det? Du, du ved bare Han <laughs> har set du det på æx <laughs> God, og så, øh, det står øh, et noget, som sagt. Ja. Og øh, Jonas, du skal lige stramme op nu, hvis du skal nå, og så må vi ud i en ja, ja, ja. sådan del. Hvad laver du egentlig lige nu, Jonas? Hvad? Hvad laver du? Jeg sidder sofa. Okay. Fint. Jonas, <laughs> vi ses jo... Vi har jo faktisk vi har jo lidt en uh, fræk date i Sønderborg. Har vi ikke det? Jo, det har vi. Ja, har nogle guldkælinger, uh, som er klar. Men man snakker Har, munden, <laughs> har du guld ja. Jeg troede det var os der skulle give dig noget. Ja, Jonas gider. Det De kan gå. <laughs> alle giver. <laughs> de kan gå begge veje. <laughs> <laughs> Drænge før der kommer <laughs> lidt <for meget, laughs> uh, romance her ind i studiet, <laughs> så synes jeg lige vi skal tage det sidste klip. Er I klar på det? Her? Og det her, det er altså en tricking. Okay, så er det sagt. <laughs> Der bliver bosset han. Der, der er skøj en vinnig, om det ikke er porno, det der. Det er fucking arcade game, altså. Jeg tænkte jo noget på Transformers. <laughs> ja. Okay, yes. Men der er aldrig lavet en pornofilm over Transformers. Nej, vi siger i hvert fald nej. Vel? Og hvad siger Jonas? Den er lidt en, uh, tricky. Mm. Ja, det er det jo. Den er lidt tricky. Ja, det er det. Men hvad siger du? Ej, det er ikke, det er ikke porno. Okay. Altså, du har jo porno. kun... Du har jo ikke noget at miste, du har jo... Nej. Ja. Du skal gamble. Du har kun chance for at vinde, hvis du ligesom er Rasmus-modsager. Det har du ikke engang. Jeg vil sige så meget som kvitt eller dobbelt her på den her. Kom så! At, at vi siger ikke porno, og hvis det er porno, så får Jonas præmien alligevel, selvom vi står i det. Ja. Hele vejen til okay. Sønderborg. Okay, okay. Fansquare. Hvad siger, okay. du? Fansquare. Ja. Hvad siger ja. du så? Så siger jeg, at det er porno. Det er porno. Hvad er det? Først et porno. Der er nogen, der har ret. <laughs> Jonas, øh, du har faktisk vundet, og jeg vil ønske, at jeg kunne spille mere uddybende klip, jeg vil gerne... Ej! Jo. Vi prøver lige at spille et uddybbende klip. Ja. Skal godt nok være meget uddybbende. Er det sådan noget manga shit eller hvad fanden er det? Det er et uh, klip jeg har fundet inde på Youporn, der hedder Asian Chinese Sex Kung Fu Style Crazy fucking weird shit funny. Det lyder som verdens fedeste film. Jeg synes ever at man skal der. gå ind og se det, fordi at det, er, det er, jeg, jeg kunne slet ikke sidde stille. Der blev hoppet rundt og kastet ned og fløjet gennem luften og lavet er... tricks som The Wheelbarrow multi style. Hvad's der står der når han laver et nyt trick så står der lige ned så nedeunder hvad det fucking trick er så man ikke er i tv Men hun, det er for en, en bonus. af af kung fu altså martial arts, porno og animation? Altid. Ja. På en gang. Yes. Awesome. Gå ind og se yes, gens jeg faner, han kom bukserne, Der jeg faner, <laughs> han kommer lyboxen er det. En en helt ny verden for mig. Jonas, tillykke for tillykke der. Du vil få overrakte din have. gave i morgen. Måske. Hva? Du får din gave i løbet af weekenden. Det ja, det er det. Ej. Og tak fordi, at du øh, gader lejede med. Og tak fordi, at vi måtte få færdig dig. Det er godt. Kan du hygge dig? Er lidt ja, ja, ja. ja, det gør det, Jonas. Ej, Jonas. Sige, vi, vi er lavet så lige de ting, vi selv har brug for. Så er lige min store... Ha' en rigtig dejlig ofte, Jonas. Sådan. Lige Hej. Hej. Lige om lidt, der skal vi snakke noget mere med jer, drenge. Og vi skal snakke om det her med at være en bad boy. Og øh, så synes jeg at vi skal høre lidt Donna Summer bare for at det blev lidt kvint. Yes. Sådan. Love, love, du lytter til En Puderummet podcast. Puderummet. Har lugter lidt af brød. Det er nemlig det der gør, og det er fordi det er at vi finder os i <laughs> puderummet. Tak til gæsterne. Tak til gæsterne for at have fortalt. Nå, drenge, jeg har jo øh, hørt nogle rygter om, at da I var nogle unge øh, knøster... Øh... Da, da vi var, ja. da vi her er... er... Jamen, nu tænker vi meget, meget unge. Altså, vi, okay, vi godt, vi øh, øh, nu kan jeg siger jeg sætningen færdig, så vi. og så vi, gerne, må I gerne vurdere, om I stadig gerne vi relatere sig, det jeg nu siger. Kørt rundt på tunet knalder der rundt i Esbjerg? Jeg vil ønske, at jeg stadig har kørt på en tunede knalder. Øh, jeg har aldrig gjort det, det sidder her. Nå. Jeg synes, jeg har nogle rygter om nogle bøsseknaller, der er nogle dele, der det var, skulle tages af. Det var, det var Lars Rock. Okay. Ja, Han det haft, Men hverken mig Tobias, har haft en, en F-sættere. Altså, jeg vil sige, jeg har øh, fået rigtig meget arm, som det hedder, øh, hvor man... I øh, Esbjerg. Hvor man... Hvor, det, det lyder mere seksuelt, end det er. Ja. Øh, det er, øh, hvor der er, man har en god ven, der har en Jok, eller en F-sættere, for den sags skyld. Det er øh, kenderen. Hvad er det? Øh, ja, det er jo sådan, ja, sådan en slags knallert. En ja. jok, det er en Yamaha-jok, som er længdejst for at til at køre rigtig hurtigt. Ja, altså en jog det er sådan set en scooter. En F-sætter, det en knallert. I klassisk forstand, ikke? Yes. Med mælkekassen bagpå. Og så, hvis man har en god ven, der har sådan en af de her motoriserede cykler, og man selv kun har en cykel, så kan man øh, få lov til lige at holde fast i skulderen på ham med den ene arm, sådan der. der er i navnet. Og så trækker han ellers en igennem land og rige. Ja. ja. Det er for Så når man skal ud på Chaplin på Faneø kl. 12 om så får man din <går> Og det skal ind. man. Ah, og skal gå stærkt, ikke? Skal ikke? Du ved, gratis øl en time, ikke? Bevarst. Bevarst. Det lyder så meget godt. Vi skal jo nemlig snakke om lidt det her koncept med at være en bad boy. Det er lidt bad boy i den unge stadie og køre på knaller. Ja. Laver I nogle sindssyge ting nu? Nej, uh, ah. det er... Øh, det vil sige... Der hænger vi nok lidt. Ja. Altså sindssygt hvordan? Det er med, at brænder jeres på nogle alkoholiske ja, dræge. Kan... Ja, det er jo også allerede nogle år siden. Og, sådan, ikke? Ja. Altså, og så lærer man jo af det, og så lader, man, så lader man være med det. Jeg vil selvfølgelig ikke udelukke, at der kommer til at ske andre sindssyge ting inden for de næste par år. <laughs> men, men det var et Sambuka shot wrong, hvis jeg har forstået det rigtigt. Ja, det var det. Altså... Øh, vil I gerne høre historien, eller hvad? <laughs> Ej, jeg... <ja, ja. laughs> hvis dine historier bliver ved med sådan at udvikle, så kommer der ekstra på, Så, så hører <laughs> du <laughs> Slutter aldrig. Men vi skal faktisk øh, lige have karakteriseret en bad boy. Vi vil gerne vide, vi synes, hvordan... Jeg? Fordi at, at vi falder altså for dem, men det er jo altid godt for os. Også piger. Vi kan jo det. Nej. Så vi skal have jeres hjælp. Vi har nogle... Øh, nogle punkter, og så skal I lige hjælpe os lidt med, om det, det er rigtigt. Er det sådan her, at man, man karakteriserer en bad boy? Og Katrine, hvad Skal vi tage på engelsk? Øh, det står på engelsk. Det, vi har nemlig slået op ja, i Urban Dictionary. Urban Dictionary. For at alle kan være med. Der står her, a young man... Det her, det er en bad boy. Det er a young man who has many... <laughs> ...charricks... ...acturistics. <laughs> lidt for meget astig. Uh, op asti. boy. Lige astig nok til mig. He's independent, independent and willful.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 Det er jo øh, en god punchline, kan man sige. Ja. Um, selvfølgelig, at jeg er ekspert til de franske Østers. <laughs> franske Østers? Ja, det er jo, det er jo trenden, der følger. Altså, der er jo alle de her øh, nymoderne øh, restauranter nede omkring nede i byen, der serverer Østers nu. Ja, ja. Jeg er sikker Og på, at det smørbrød. er ja. prinsendriks. Skyld. Ja. Altså, jo, er, jeg ville jeg vil godt kunne øh, sige, ja, det er en bad boy. Men jeg ved ikke, om det nødvendigvis er sådan karakteristisk for Nej. en bad boy. Nej. Mere end det er karakteristisk for så meget andet. Nej. Hvad så med den næste? Med... He often looks scruffy but hip. Sådan lidt øh, casual, grim pæn. Ja, altså sådan lidt øh, Oliver Bjerrehus. Ja, det, det, det kan det man jo lige... ikke sige om prins Henrik. Han er jo altid helt Ej, sharp. Ja, han er skarp det, det er han faktisk. Han er virkelig skarp. Selv i badeshorts. Men det er så også spørgsmålet, om Prens Henrik er altså, en bad boy, eller om han bare er, øh, altså, Nej, er... Altså, bad boy, det er jo Luke Perry. Det er jo... Ja. Øh, oh, hvad, ja. hedder I, hvad hedder han i serien? Dylan McKay. Det er Dylan McKay, det ultimative billede tror, på en bad boy. Tror, en bad boy. Uh, he's not looking for trouble, but there's a sense of danger about him. Det kunne godt passe på Dylan McKay. Ja. Ja, jo, Kunne du Og, ham? man har det, hvor man har man har liksom det det sådan, det store hjerte i manden, ikke? Ja. Altså at han er ikke han, han leder ikke efter problemer. Han væg ikke, han væg ikke i slagsmål. Mm. Men det havner alligevel altid der. Han kan ikke helt sælge for det. Jeg vil jo ikke. Jeg vil jo bare gerne op på vippen. Ja. Jeg vil ikke slås. <laughs> Nej. Nej. Men det er måske det er måske det der det er måske det der mest karakteristisk ved en Bad Boy, at ja. En bad boy måske bak altid kommer til at havne i problemer, uden egentlig at ville det. Og på den måde kan man jo sige, at Frank Vam i Kloven er også ret lidt, meget en bad, en bad boy. Ja, Jamen, han er også ret skarp, ikke? Han er ikke så scruffy looking. Nej. Hvis I... Det men, på. Men Dylan spørger. McKay på den anden side. Hans far bliver sprunget i luften. Hans kone bliver skudt, og han knaller med alle damerne. Not looking for trouble men det kommer ligesom til Just ham. Just doing it. Og han er fucking alkoholiker, yeah. og han kører galt i hans borg, og han, han tager drugs. Yeah. Og... Ja, og det er jo måske netop det, ikke? Altså, det er svært at kommunikere ting, uden at gøre dem sådan meget gangbar, altså gør dem meget firkantet. Og hvor... der er Dylan McKay jo den helt firkantede bad boy. Og jeg tror muligvis aldrig det kommer til at blive overgået. Det er jo, ja. han er jo 90'ernes James Dean. Du al altså, ja. du bliver nødt til at være så klar i mølet for at du siden eh kommunikativt kan være en rigtig bad boy. Ey, omvendt, vend, vend, så, leste, omvendt så Hoh. kan Frank Warm være lige så meget bad boy som Prinz Henrik også kan være det, hvor det man skal måske bare Kik lidt mere efter det. Ja. Men han han svar han døde ikke af det. Nej, han Nej det, er det. Det, var, han ja, det er rigtigt. Det var en meget vigtig detalje at få med. Ja. Men i hvert fald man skal jo helt opfylde alle de her punkter, som vi lige har eh øh, ridset op. Ja. For these reasons at den her den her bad boy irresistible to women. Drenger i nogen for. Og det er så et spørgsmål hos? til jer. Måske i virkeligheden. Altså, oh, oh, hvorfor... Oh, oh, oh. Spiller den over på en anden... Oh, oh. Hvor, hvorfor er det så uh, uimodståeligt? Oh, jeg det ved jeg ikke, min far ikke er en bad boy. Nu blev der så ikke tidlig, at man gik efter sin uh, far. Han er mere uh, skjortetypen. Altså, min far uh, han har engang uh, kastet en sudsko efter vores kat. Nu skal jeg lade være, min far lige købt en Harley. Nå for <laughs> søren. Det er lidt mere end armen herovre, så... Uh... Det er badass. Så det lever I nok, at jeg lige vil helt op til. <laughs> Ah, ah, ah, Så øh... Konklusionen ah, ah, ah, ah, ah, må være, at... Øh, er, er I nogle bad boys? Eller uh, kan Nej, I ikke genkende af de alle, her? Alle mænd er nogle bad boys. Derfor går alle kvinder efter, hvordan alle deres mænd. fædre var. Klogere. Wow, Klogere. Og, bliver, det, det bliver alt, alt for akademisk, det her. Ja. Skid. Kan... <lød>. Vi hiver det ned. Med den, ja. ja. der skal vi Pror. høre fra en anden bad boy. Høj, skøn dig. Det kommer i næste blok. Okay. Puderummet. Asti, analgønger og abesex på 95,5. Katrine, vi har jo lidt et hængeparti. Vi lovede jo, at øh, mm. vi skulle øh, have styr på de her... Vi har jo den her tjeneste, hvor at, øh, man får lavet nogle sms'er af Mille Falk, øh, hvis man har et problem, og man ikke kan finde ud af, hvad man skal skrive i sin, sin sms. Ja. Men Mille Falk, han er fanget i øh, B.K. Nittelsens Love Bansment... Sammen med sin far. Sammen med sin far, McPeck, et eller andet sted i Nordjylland. Ja. Så vi prøvede... Øh, mig Anders havde i det allerførste program en øh, maskine. En øh, som skulle fakturere eller hvad man hedder øh, manufakturere, lave de her sms'er eksportere dem og det gik lidt galt, og så altså, vi prøvede lige igen at se, nu hvor Emil Falk han var gemt væk i øh, en kælder så prøvede vi lige maskinen igen og, lige... og hvad sagde den? den sagde det her jeg har dusket din mor eller din bror jeg er ikke sikker ja, og det var jo altså på øh, til svaret på spørgsmålet. Hvordan siger jeg til min øh, flørt, at jeg har været sammen med din bedste ven, veninde? Eller bror. Eller bror. Ja. Vi droppede fuldstændig. Ja, vi, vi. Den, den, den der ruse. maskine kunne vi slet ikke overskue. Vi håber, at vi har Emil Falk med om to uger, når vi sender igen. Ja. Jeg kan slet ikke forstå, at det snakker med Emil eller Michael Falk? Emil, Emil Falk. Falk. Øh, Gitarist i flødeknikken. Øh, autodidakt, no. kvindeekspert. Meg Peck, søn. Okay. Auto didak Quinn ekspert. Men det kan man måske oh. også kalde ja. Make What? Der Florea <laughs> yeah. Ville historier om ham, i musikmiljøet. Dem vil jeg ikke fortælle. En lille en lille snas. Nej. Nej. Dem, øh, dem må I selv som de øh, journalistiske genier er ja. opsøge <laughs> derude. Okay. Jeg siger det bare. Der findes historier om Make Der er make noget at gå efter, der kunne at gå efter. Ja, super. Det er det har været super hyggeligt at I vil komme her i dag og gøre lidt klogere på Bad og fulde børn og porno. Og prins Henrik. Og prins Henrik. Det har været en fornøjelse. Ja, det har så. Også backupgruppen. <laughs> <Ja>. <laughs> ikke Det ja. Desværre ikke fik hypet så de har, meget. De har siddet uh, veltilfreds over hele programmet og sippet øller. Der er der asti og øl og så, så alt muligt. Ja. Ja. Vi havde, vi havde med, at de skulle gå ind og, og gentage alt. Gang, når hver gang. gang vi sagde noget godt, eller sådan... <laughs> ja. Ligesom sådan nogle, uh, nogle rap-hype, men bare lige, wow, lige for stærke, når vi sagde noget, der var sejt. Hmm. Ja. Så skal finde, det var sejt. <laughs> Min egen Grandmaster-flash. <laughs> ja. Drenge, nu skal vi høre, vi har den her uh, playlist inde på vores Facebook-side. Vi har øvet heller slet ikke promoveret os nok i dag. Vi er jo både på Twitter, Facebook og Instagram, at pudrummet. Hvis Nå, hvad så os, hvad det, vi, vi skulle da også. Ja, vi ja. er. Ja. I hvert fald, så har den her tjeneste. Vi har en fægliste med de ultimative love songs, som man kan sætte på, når man skal knalte hjemme. Og øh, I har et bud, vi er ikke ved at det for os. Jo, det er en, øh, det er en sang, som øh, jeg tror ikke... Øh, jeg tror egentlig ikke, der er så pisse sige om den. Det er bare en utrolig lummer-sang, som øh, ligger rigtig godt til hoften. <laughs> Mere end min, hvad den hedder. <laughs> Nej, din var fucking awesome, <laughs> ja. men jeg ville tage den over vores any day. Altså, så har jeg sagt det. Så altså. ja, men, øh, men sangen, den hedder... Øh, Make it with you. Pu-pu-ha-puderommet. Pu-derommet.